Я дивився крізь святий образ Дзержинського. Іменно віра в наші органи безпеки і любов до них керували мною в поемі «ДПУ». Азарх була, здається, головредактором Державного видавництва України, і коли вона прочитала в поемі, що «вот на бандитів карі очі», а в чекіста, що його вартував, світлі, то вона сказала «І змініть світ глаз, і вообще, за это протиопоставлення карих глаз світлим тебе може крепко влітати. Але я кольор очей не міняв, і мені крепко не влетіло. Взагалі, тоді дуже чіплялися до лірики, і в серце моє встромляли тисячі ножів в різні літературні шавки, внаслідок чого я написав збірку поезії «Серце». Коли почалися арешти українських радянських письменників, то мені страшно стало, що розбивалася моя віра в людей. Я, ми, знали дану людину як хорошу, чесну, радянську, і раптом вона ворог народу. І так удар за ударом, і все в душу, душу народу, бо письменники – виразники народної душі. На робітфаці вчилася зі мною на одному триместрі Біленька Ситниченко, що вхожа була до товариша Затонського, тоді наркома освіти. Білінька повела мене до нього на квартиру, і він великоголовий, широкоплечий, за столом здавався мені високим. А як вийшов за столу, то переді мною стояла людина маленького зросту з широким і високим чолом філософа. Його чорні, а може сині, Ну це ж при електриці, і очі були повні близької мудрості. Я читав йому вірші, і він мене назвав поетом гражданських набігів і дав наказ дати мені через секцію наукових робітників окрему кімнату. Але коли я написав поему «Махно», білінька говорила його думку про мене. «Он не наш». Пусть у нього хоч 20 партійних білетів, но «он не наш». Якось уже після дискусії з Троцькістами ми, Робітфаківці, почали говорити про Пушкіна. Я сказав, що Ленін любив Пушкіна через соціальну спорідненість із ним, що естетично Ленін був вихований у такому ж оточенні, як і Пушкін, себто тому, що Ленін і Пушкін дворянського походження, що Ленін політично для мене вождь, а от щодо поетичних симпатій то я з ним не згоден. Гурінштейн, Міллер, Біленькая й інші накинулись на мене, як на ворога. Потім перескочили на революцію. Міллер сказав: Кожен стон раненого красноармійця музика. Я крикнув: Ти садист, і мерзавець. А Біленькая Сипниченко крикнула мені: Революція ета напор. Я кейн. Ти ховались десь по куточках і не знаєш революції. Ну, словом, на мене полетіли заяви, і мене викликали на партбюро робітфаку. І знову всі накинулися на мене за Леніна. Я їм говорив, що я Леніна люблю, що я за його ідеї, які стали ідеями всього трудового народу. І я за ці ідеї йшов на смерть. Але мені не повірили. Тоді я сказав, ну, якщо уж правильно розсуждати, то я принес партії пользи більше, чим ви всі в місті взяте. Один з членів бюро аж підскочив на місці. Ого! Сільна сказана! Я бачив, що питання стоїть так, що все бюро за виключення мене з партії. Ну, я в силу своєї політичної розхрестаності і покладання надій більше на класовий інстинкт, а не на знання уставу і теорії партії, не знав, що за партквиток можна боротись аж до цікави КПБ. І тільки коли він санкціонує виключення з партії, тільки тоді треба здати партквиток. І зарані знаючи рішення бюро, я вклав руку в кишеню піджака, що біля серця. Всі пополотніли, думали, що в мене зброя. І коли я з кишені витяг партквиток, всі раптом із полегшенням зітхнули. Коли розбирали рішення бюро на загальних зборах, я був вдома, бо подав заяву, Гурінштейн була секретарем партбюро Робфаку, що я здав партквиток у стані нервового вибуху і що прошу партквиток мені повернути. Але справу хай розглядають без мене, бо я боюсь наробити ще чогось істеричного. Гурінштейн моєї заяви з Бором не читала, і ті товариші, що боронили мене, були обезброєні, коли на запитання «А де ж Сосюра?» Гурінштейн відповіла а Асасюра ходить в коридорі. Йому стидно бить на собранні. На партбюро рішення про виключення мене з партії було стверджено більшістю двох голосів проти одного. Але наспіла партійна чистка. Головою комісії по чистці у нас був товариш Касторов, старий більшовик. Коли мене викликали, я зайшов до кімнати, де за довгим столом накритим червоним сиділи робітники». Змалку рідні обличчя глянули на мене очима мого заводу. Ваш партбілет? У мене його нету. Розказати вам, почому у мене його нету? Товариш Кастору так чуло, як батько нахилився до мене і каже. Розкажите. Я розповів, як мене цькували троцкісти, типу Гурінштейн, яка, коли висували кандидатів до рад, пропонувала висувати своїх. Буропентвики не вмеют думать, что треба думать за них. Про фразу Миллера, что каждый стон раненого красноармейца – музыка. И еще много. Тоді товарищ Кастороу каже, все это правильно. Но вот вы, пролетарский поэт, как же вы могли сдать билет? Ведь он должен быть как сердце. А разве сердце можно вынуть из груди и отдать? Сдать партбилет – это политическое самоубийство. Без партбилета, как и без сердца, для коммуниста нет жизни. Пролетарскому поэту надо это знать. И вот пришел час оголошення результатів чистки. Ну, мы все пришли, кто с надеей, кто с тревогою. Была тревога и у меня. Нарешті заходить комісія. Першим... Зайшов секретар комісії і привітався зі мною. Я подумав, мабуть, не виключили, раз вітається. І мені стало світліше на душі. Але тривога не проходила, хоч до неї приєдналась і білокрила Надія. Почали читати прізвища тих, кого залишили. Ну, кому різні партпокарання, кого виключили. Номер мого партквитка був 279-305. Читали спочатку номер партквитка, потім прізвище. І от біленька Сетнеченко. Забув, яке покарання за те, що вона приписала собі парт-стаж з 1915 року.